Ернест Юнгер на Мармурових скелях. Частина 4. Читає Андрій Химерний. 19. Ми стояли за невеличким кущем із яскраво-червоними ягодами, і дивилися на корчівку. Вітер, видно, змінився бо тут не було і сліду туману, що гортав нас від самих мармурових скель. Він весь піднявся вгору. Навпаки, все тут у тихому непорушному повітрі, наче в центрі урагану, було видно дуже виразно. Пташині голоси тепер також замовкли, і лише із темного узлісся долинало то тут, то там характерне зозуляче кування. Ми чули то ближче, то далі глузлива запитальна ку-ку, ку-ку, а тоді лунав ніби переможний сміх, аж нас морозом обсипало від нього. Курчивка була вкрита рідкою херлявою травою, що лише з краю поступалася місцем сірому черпакові, який росте на смітниках. Серед тієї сухої рослинності вирізнялися два великі надиво свіжі кущі, які ми з першого ж погляду визначили як лаврові, проте їхнє листя було в жовтих плямах, таке, як у крамницях, де продають м'ясо. Вони росли обабіч старої пофарбованої в білий колір повітки. Двері в ній були відчинені навстіж. Хоч сонце не виглядало з-за туману в горі, але світло було ясне, не давало тіні, і будівля вимальовувалась в ньому дуже чітко. В мурованих стінах на певні відстані прозирали чорні стовпи, кожен з двома підпорами. Стрімкий дах бог покритий сірими гонтами, до стін були прихилені жердини й гаки. Над темними дверима до причілка був прибитий череп, який щирив зуби в білястому світлі і ніби запрошував, глузливо посміхаючись, заходити всередину. Як ланцюжок кінчається клейнодом, так і тим черепом кінчався вузенький причілковий фриз, наче отворений з рудих павуків. Та скоро ми збагнули, що його зроблено з кистей людських рук, прибитих до стіни. Ми бачили його так чітко, що розрізняли дерев'яні кілочки, збиті по одному в кожну долоню. На деревах, що оточували корчівку, також біріли черепи. У деяких уже виріс ємах ямах мох, і вони ніби розглядали нас похмуро посміхаючись. Було зовсім тихо. Лише Зозуля своїм ку-ку... Счиняла навколо бліху черепів самовитий гармидер. Я почув, як брат Отто в задумі прошепотів. Так, це ремінний бліх. Усередині, в повіці, було майже темно. Ми бачили тільки біля самого входу гицельський верстат із напнутою шкірою. І ще за ним видніла доля якась безколірна драглиста маса. Ми бачили, як у повітці роїлися сизі золотаві мухи, наче бджоли у вулику. Потім на бліху пала тінь великого птаха. То кібець, прокуржлявши над ним, сів на місцину зарослу черпаком. Побачивши, як птах повільно засунув дзьоба в розпушену землю по червону шию, ми аж тоді роздивилися. Що там орудував гаком якийсь чоловічок, а птах супроводжував його працю, як ворона супроводжує плуга. Та ось чоловічок поклав гака і, насвистуючи пісеньку, рушив до повідки. Він був у сірій робі і задоволено тероруки, наче після вдалої праці. Зайшовши всередину, він почав вибивати і шкрепти шкіру на верстаті. І далі так само весело, полемурячому, насвістуючи свою пісеньку. Тоді ми почули, як у супровідь йому в ялиннику здійнявся вітер, і від нього хором застукали черепи на деревах, захиталися гаки і заклацали об стіну сухі руки. То були якісь дерев'яні кістні звуки, ніби гра маріонеток у царстві смерті. Водночас вітер приніс липкий, прикринутний дух гнилизни, від якого в нас мурашки побігли по тілі. Ми відчули, як у душі в нас мелодія життя перейшла на найглухішу, найнижчу сторону. Пізніше ми не могли сказати, скільки часу дивились на те страхіття. Може, не довше, як хвилину. Потім ми, наче прокинувшись зі сну, схопилися за руки і в супровіді глузливого кування з узулі кинулися назад до високого лісу колючої від ноги. Тепер ми знали ту гедотну кухню, з якої на Маріну носувався туман. Наскільки ми не хотіли поступатися, старий показав нам її трохи відвертіше то льохи, над якими здіймаються горді замки Теренії, з чудовими запахами від її учт. Смрдючі куплани гіршого гатунку, де навіки вигнані з людської громади покидьки, моторошно втішаються тим, що чинять наругу над людською гідністю і людською волею. Тоді музи могчать, а правда починає бликати, як свічка на вітрі. І ми бачимо, як легко духи поступаються, тільки назаклобочаться перші тумани, і навіть каста вояків знічується, огледівши, що на її бастіони знизу сунеться той страхітливий набрід. Так буває в цьому світі, що мужність на війні прокидається аж у другому бою, і тільки найбільше серед нас здогадуються, де гніздиться страх». Вони знають, що всі ті страшні образи живуть насправді лише в нашому серці і проходять крізь них, наче крізь міраж, що постав перед ними до гордої триумфальної брами. Тоді той набрід високо підносить їх, як героїв. Але нас той тинок мерців перелякав до краю. Ми стояли в гущавині, слухали кування зузулі, я ж здригалася з жаху. Та потім нас пейняв сором. І ото перший сказав, що ми повинні негайно повернутися на корчівку. Бо ж не занесли булатку червону до книжки знахідок. А річ у тому, що ми провадили щоденник, у який записували місце знахідки кожної рослини, бо переконалися, що багато подробиць випадає з пам'яті. А так ми... Певним мали право сказати, що наша флорула Маріне постала в полі. Отже, ми, незважаючи більше на зозуль, пробралися назад на пагорб і віднайшли в листі булатку. Після того, як ми ще раз пильно оглянули рослинку, Отто викопав її з корінням лопаткою, яку ми завжди носили з собою. А потім ми обміряли циркулом кожну її частину і завели до своєї книжечки разом із датою докладні відомості про місце знахідки. Коли ми, люди, працюємо за фахом, який нам судився, то перебуваємо на службі своїй справі, і дивно нас тоді охоплює тверде відчуття своєї невразливості. Ми це спізнали ще на бойовищі дивояки, коли близька загроза смерті починала виснажувати їх, заліпки бралися до виконання обов'язків, що випливало з їхніх установища. Так само і наш дух часто зміцнювала наука. В очах, якщо їхній погляд спрямований на речі зацікавлено і без простецького засліплення, є велика сила. Вони в особливий спосіб живляться творінням, і саме в цьому і полягає могутність науки. Так і ми відчували, як навіть тендітна квіточка своєю наталінною формою і будовою додала нам потуги опертися духові гниття. Коли ми вже йшли, поміж високими деревами назад до узлісся, виглянуло сонце, як воно часом перед заходом виглядає на коротку хвилину туманного дня. Пронизані його промінням верховіття ликтенських дерев були всі в золотому сяйві, Навіть мох, яким ми йшли, мінився золотом. Зозулі давно замовкли, але в найвищому сухому відті завели свою палку пісню невидими соловейки. Їхні чарівні голоси сколохнули холодну вільгість. Невдовзі по тому випав, наче з печери вечір, обертаючи золотаве мерехтіння лісу на зелене. З батухів деревника, що звисали з гори, полився густий запах, і на їхній жовтий, схожий на ріжки цвіт налетіли трепочучи крильцями баровисті нічні метелики. Ми бачили, як вони, тихо тремтячи, немов забувшись у передчутті щастя, сиділи перед язичком чашечки, а потім діставалася тоненькими, ледь вигнутими хоботками до солодкого денця. Коли ми залишили колючу від біля трьох тополь, блідий серпик місяця почав уже набирати золотавої барви, а схил усіявся зірками. У зарослій очеретом на зовинні ми наткнулися на старого баловара, що зі своєю челяддю та мисливськими псами йшов нашим слідом. Коли ми потім, за келихом шафранного вина, показали йому червону квітку, знайдену на ремінному бліху, і він засміявся. Але ми промовчили про те, що там ще бачили. Тільки прощаючись, попросили його, щоб він добре старіг свою чудову непошкоджену садибу. Двадцять Є побачене чи почуте, що стає важливою часткою нашого досвіду і змушує нас знову і знову подумки ковертатись до нього, обмірковувати його. Такою важливою для нас я вважав хвилину, коли ми побачили шкородерню на ремінному бліху. Насамперед ми поклали собі збожнутися до отця лампроза, та не встигли ми відвідати монастир, як нас спіткало лихо. Другого дня ми впорядковували великі рукописи в гербаріумі та в бібліотеці, і багато що приготували вже до спалення. Ми усвідомлювали, що небезпека близько. Потім, коли почало смеркати, я вийшов на город посидіти на огорожі тераси і натішитися пахощами квіток. Грядки ще тримали сонячне тепло, а проте з прибережних трав – Уже здіймалася перша прохолода, що забивала дух пороху. Потім від мармурових скель на наш город почав хвилями накочуватися запах лунатки та ясного переліту. А що є запахи, які стеляться по землі, і інші, які здіймаються вгору, то й крізь ці важкі хвилі пробивався до гори легенький тоненький аромат. Я простежив, звідки він линий, і побачив – що в сутінках розпукалася велика із золотою смужечкою лілея з цінпагу. Світло було ще вдосталь, аби розпізнати золотаву вогнисту риску її тятки, якими так гарно була позначена чашечка. На її ясному денці стріміла немов язичок у дзвонику маточка, навколо якої колом, Розташувалися шість вузеньких течінок. Вони були вкриті бурнатним пилком, наче найдрібнішим екстетрактом опію, що ніби трохи необтрушеним крильцями комах. Тож тендітна піхва посеред них аж світилася. Я нехлився над течінками і побачив, що вони дріжать своїми волоконцями, наче створений природою музичний інструмент, немов дзвін, з якого замість звуків лини мускатна есенція. Завжди буде дивом, що такий тендітний живий організм наділений такою великою любовною потугою. Поки я розглядав лілею внизу на дорозі між виноградниками, Заблизь тонкий синій промінь світла, і, обмацуючи пагорб, почав узбережжям наближатися до нас. Потім я почув, як перед брамою з киту зупинилося авто. Ми хоч і не чекали гостей, я заквапився до брами, щоб охоронити прибулих від списоголовців, і побачив там велике авто, що тихого гуло, як майже нечутного дежуку. На були кольори, що їх зберігала за собою вища новобургунська аристократія, а перед ним стояло двоє чоловіків, один з яких дав мені знак, що немотемряві порозуміваються мавританці. Він назвав мені своє ім'я Бракемар, яке я пригадав собі і відрекомендував свого супутника, молодого князя Зунмиру, парастка значного новоборгунського роду. Я запросив їх до господи і взяв за руки, щоб провести зміїною стежкою. Ми підіймалися вгору, і я в сутінках помітив, що князь майже не зважав на гадюк, абракемар глузливо, але дуже уважно оминав їх. Ми зайшли до бібліотеки, де застали Отто. Поки лампуза подавала вино та печиво, ми почали розмову зі своїми гістьми. Бракимара ми вже знали раніше, проте завжди бачили тільки мехцем, бо він часто кудись від'їздив. То був невисокий, чорнявий, художлявий чоловік, якого ми мали за трохи грубуватого, але, як усі мавританці, далеко не дурного. Він належав до тієї породи людей, яких ми жартома звали мисливцями на тигрів. Бо вони вічно встрявали у всілякі екзотичні пригоди. Він йшов на небезпеку, як задля спорту йдуть у гори з проваллями, рівні були йому ненависні, у нього було мужнє серце, і стих що не бояться перешкод, але, на жаль, у парі з цією доброчесністю йшла зневага до людей, як усі, хто мріє про владу, і дуже велику владу. Барикимар переносив свої мрії в царство утопії. Він вважав, що на землі віку було дві раси пани і служники, і що з плином часу вони перемішалися. З цього погляду він був учнем старого Буркотуна і вимагав, так само як і той, наново розділити їх. Він також жив, як і той брутальний теоретик, сучасними течіями в науці і особливо любив археологію. Але йому не вистачало мудрості не піддатися думці, що наша лопата непомильно знайде всі ті речі, які нам хочеться знайти. І таким чином він відкрив, як уже багато хто перед ним, перше людське селище. Ми були на засіданні, де Бракемар зробив звіт про те відкриття, і почули, як він у якійсь далекій пустелі натрапив на химерне гірське плато. Там, на великій рівній місцині, стриміли вгору високі порфирові цоколі, що не улягли і стояли, наче бастіони або острови скель. Бракемар піднявся на те плато і знайшов на ньому руїни князівських палаців, та храмів сонця, що їх він окреслив як «предковічні». Описавши особливості тих руїн та їхню кількість, Баракемар відтворив знайдену країну в картинах, змалював родючі зелені луки, на яких скільки окосягала жили пастухи та рільники зі своєю худобою, а над ними, в порфирових вежах, на в гніздах, у великій пишноті мешкали споконвічні володарі цього світу, а ще він пустив по давно висохлій річці кораблі з багряними палубами, глядачам видно було сотні весел, що з комашиною одностайністю занурювались у воду, і ви чути ляскіт корабельних тарелів та удари канчуків по спинах бідолашних галежних рабів то були картини для Бракемара. Він належав до породи конкретних мрійників, дуже небезпечної породи. Молодий князь був зовсім іншою людиною. Хоч він, мабуть, ледве переступив двадцятку, ми помітили на ньому знак тяжкої муки, що дивно, дивно суперечив його вікові. Він був високий на зріст, але дуже горбився, наче той зріст обтяжував його. Неуважний, заглиблений в якісь свої думки, він, здавалося, майже не чув, про що ми говорили. У мене склалося таке враження, що в ньому поєдналися похилий вік і перша молодість, вік роду і молодість особи. В його душу глибоко пустив корінь занепад, він мав на собі ознаку успадковану з давніх часів величі, та мав ще й іншу протилежну ознаку, якої на цьому світі надає людині кожен спадок. Бо спадок – це майно мертвих. Я й сподівався, що в останній фазі боротьби за Маріну на кін вийде аристократія, бо страждання народу найдущо йду, пікає шляхетні серця. Коли зникає почуття права та доброзвичайності, і розум затуманює страх, тоді сила у простих людей дуже швидко вичерпується. Але у давніх родах живе розуміння справжніх законних меж, і з цього вибруньковують нові паростки справедливості. З цієї причини багато народів поступаються першістю своїй шляхетній верхівці. Та я гадав, що одного дня ті лицарі збройно вийдуть з фортець та замків, щоб очолити визвольну боротьбу. Натомість побачив цього зарані постарілого юнака, який сам потребував підтримки, і вигляд якого був найкращим свідченням того, що деградація зайшла вже дуже далеко. І все-таки здавалося дивним, що цей стомлений мрійник – Відчув себе покликаним подати допомогу. Так найслабші і найчистіші прагнуть узяти на свої плечі найважчий тягар цього світу. Я ще внизу, перед брамою, здогадався, що привело до нас цих двох людей, які їхали з затемненим світлом. І брат Отто, видно, також знав про це перш ніж почалася розмова. Баракемар попросив ознайомити їх зі становищем, і от розповів усе до крапки. З того, як Бракемар сприймав його слова, напрошувався висновок, що він був чудово обізнаний з тим, які сили мали під собою рукою обидві сторони. На британці були майстри з'ясовувати становище до найменших подробиць. Він уже розмовляв із Беденгорном, Лише за цьому прозум не був знайомий. Князь же й далі, згорбившись, думав про щось своє. Навіть згадка про ремінний бліг, що зіпсувала настрій Бракимарові, на нього, начебто, не справила ніякого враження, тільки почувши про наругу над Ебужнумом, він гнівно схопився із місця. Потім... Отто ще в загальних рисах висловив нашу думку про всі ті події і про те, як нам краще триматися. Брекемар вислухав його слово ввічливо, проте з погано прихованою іронією. У нього на лові було написано, що він вважає нас нікчемними мрійниками, і його висновок уже остаточний. Бувають такі ситуації, коли співрозмовники мають одне одного землійника. Може здатися дивним, що бракемар у цій сутичці хотів виступати проти старого, хоча в інших меркуваннях і прагненнях було багато подібного. Але це помилкова думка, якій ми часто улягаємо, виводячи з подібності методів тотожність мети і тотожність волі, що стоїть за ними. Різниця полягала в тому, що старий мав на гадці заселити Маріну чудовиському в людській подобі, а Бракемар розглядав її як територію для рибів та війська з рибів. Власне, все крутилося навколо одного із внутрішніх конфліктів серед мавританців, який тут не варто докладно описувати. Скажу лише, що між сформованим нігілізмом і дикою анархією, існує глибока суперечність. У цій боротьбі йдеться про те, чи людські селища треба обернути в пустелю, чи у непрохлядний ліс. Щодо Бракемара, то в ньому дуже яскраво виявилися всі риси пізнього нігілізму. Він мав холодний, байдужий до будь-якої країни чи місцевості розум, а також схильність до утопій. Як і всі люди його вдачі, він сприймав життя як годинниковий механізм, а в насильстві і страхові вбачав тягову шестерню життєвого годинника. Водночас він кохався у поняттях другої штучної природи, п'їні від запахів роблених квіток та від утіху даваної чуттєвості. Творіння у його грудях обито і відновлено, як годинниковий механізм. На чолі у нього цвіли крижені квітки. Той, кому він траплявся на очі, мимоволі згадував глибокі слова його майстра. «Не росте пустеля, не пликай її». І все-таки ми відчували до нього якусь прихильність. Не зовсім тому, що він мав серце, Бо коли людина наближається до каміння, то це не велика заслуга, на таке не треба мужності, радше в ньому варте було теплого почуття, тихе страждання, сум людини, що втратила своє щастя. Він намагався помститися за це на світові, як дитина, в сліпому гніві топче барвистий кивітковий килим. До того ж, він не беріг себе і з холодною відвагою пробирався в лабіринти страху. Так ми, втративши почуття батьківщини, шукаємо пригод по далеких світах. Подумки бракемар намагався відтворити життя і стояв на тому, що думка повинна показувати зуби і пазорі. Але його теорії були схожі на дистилят, до якого не перейшла життєва сила. Їм бракувало того чудового складника-надлишку, який, власне, надає смаку всім стравам. Його плани були неживі, хоч у логіці побудові їхньої ніхто й не знайшов би жодної помилки. Так, от дзвона через невидиму тріщину зникає гарний звук. А, мабуть, усе через те, що бракемар був занадто сильною мисленні. І мав замало величі духу, природженої невимушеності, і з цього погляду він поступався старшому лісничому, для якого сила була, наче добра, стара мисливська куртка, що частіше вона просякає потоми кров'ю та стає зручніша. Через це в мене і склалося враження, що Бракимар готовий встряти в лиху пригоду. У таких сутичках ще й досі моралісти гинуть від руки практиків. Певне, Бракемар здогадувався, що старий з за нього, і тому і привіз із собою молодого князя. Нам вже здавалося, що в діях князя були зовсім інші мотиви. Часто такі різні люди ставали дуже дивними спільниками. А може, то князь використав Бракемара – як використовують човен, щоб переплисти річку, в тому кволому тілі жив великий потяг до страждання. Князь якусь ні, майже не думаючи про те, але впевнено тримався обраного напрямку. Коли на полі бою ріжок кличе до нападу, добрі вояки помираючи, що підводяться із землі? Згодом ми з Отто часто згадували ту розмову, що точилася непід сприятливою зурею. Князь майже не озивався, а бракимаж нетерпляче виявляв зверхність. І з того, що він казав, прозирав технік. Видно було по ньому, що йому в душі смішні наші сумніви. І хоч він жодного слова не казав про свої плани, але докладно розпитав усе про ліси та луки. А ще жадібно вислухав подробиці авантури, в яку вплутався Фортуніо та його загибелі. З його запитань ми бачили, що він планує піти туди на розвідданий, аби щось зробити, і боялося, що він тільки зіпсує справу, як може зіпсувати свою справу поганий лікар. Адже, зрештою, не випадково ж і, не задля розваги. Старий, використовуючи лимурів, почав виходити з лісових хащів і розгорнув активну діяльність. Раніше таку потолоч трактували як дрібних злодіїв і швидко їх і Їхнє посилення свідчило про те, що сталися глибокі зміни. Порушився лад, погіршилося здоров'я, ба навіть добробут народу. Треба було діяти, та для цього мали знайтися люди, що дбали б про лад, і нові теологи, які чітко розпізнавали б зло, від його симптомів до найглибшого коріння. Аж тоді удар освяченого меча, мов блискавка, розітнув би темряву. Через це окремі незачіплені розкладом люди також мали чіткіше виявити свою позицію і міцніше триматися гурту, як збережі нового скарбу законності. Людина ж бо живе цілком інакше, коли ставить перед собою куцю мету, але тут йшлося про життя високої міри, про саму волю та людську гідність. Щоправда, Бракимар вважав такі плани марнославним хлоп'яцтвом бо сам думав відплатити старому його ж таки монетою. Він втратив самоповагу, а з цього починається усолихо між людьми. Та даремна розмова, в якій ні ми, ні бракимар не могли переконати одні одного, тривала майже до світанку. І якщо нам годі було порозумітися словами, то в мовчанні нам відкрилося багато чого. Посеред остаточною хвалою зустрілися три духи, як три лікарі, коло ліжка хворого. Один ладен був датися до ножа, другий хотів пожаліти хворого, а третій розмірковував про якісь особливі ліки. Та що важить людська рада і людська воля, якщо доля вже визначила згубу? Проте і перед програною битвою також радять воєнну раду. Князі з Бракемаром надумали того ж таки дня податися на луки, якщо вони не захотіли взяти ні провідників, ні охоронців, тому листом доручили їх старому Белаварові, Потім провели їх до східців у мармурових скелях і сухо попрощалися, як прощаються, коли зустріч була холодна і не дала наслідку. Та потім відбулася ще німа сцена. Біля скель бракимари з князем спинилися і довго дивились на нас. Уже знялася ранкова прохолода і почало сіріти. І в таку пору, коли напружити зіж, можна все побачити. Речі тоді проявляються, наче в своєму первісному вигляді, нові таємничі. В такому світлі ми бачили і князя з бракемаром. Мені здавалося, що з бракемара зійшов його зверхній глузливий вираз, і він усміхався по-людському, а молодий князь випростався і глянув на нас весело, наче знав, як відгадати загадку, над якою ми мордувалися. Ми довго мовчали, а тоді отто ще раз узяв князя за руку і низько схилився над нею. Коли вони зникли з очей за пагорбом мармурових скель, я, перш ніж лягти спати, ще підійшов до лілеї із золотою смужкою. Тоненькі тичинки вже стриміли порожні, і зеленясто-жогте денце чашечки було змащене багряним пилком. Його струсили великі нічні метелики під час своєї весільної учти. Так кожна година стікає солодощами і гіркотою. І коли я стояв схилений над чашечкою лілеї, яку вже зволожила роса, із далеких чагарів під лісом долинув перший поклик зозулі. 21. Ранок ми провели в тривозі. Залишене авто стояло перед нашою брамою. За сніданком Лампуза дала нам записку від Філобіуса, з якою ми побачили, що він помітив наших гостей. Він просив, щоб ми намовили князя негайно завітати до монастиря. Лампуза лихо не виконала вчасно доручення. О півдні прийшов старий Беловар і повідомив нам, що молодий князі з бракемаром рано вранці з'явилися у його садибі. Баракемар, дивлячись на якийсь помальований пергамен, розпитував його про деякі місця в лісах. Потім вони подалися далі, і старий послав на зерці за ними вивідувачі зі свого роду. У проміжку між кулючою відногою та гаєм червоного бика вони ввійшли до лісу. Ця звістка налякала нас, могла статися біда. Ми б не боялися, коли б вони пішли далі із баловаровими чилядниками та синами, як ми їм пропонували. Ми знали б Ракимарову засаду. Нема гіршої людини за того лісового можновладця. А тому вважали, що вони можуть податися аж до розкішної садиби кривавого володаря, щоб поквитатися із ним але тоді попадуть у тенета диявольської сили. Ми здогадувалися, що вже лампузина затримка записки, ця лампроза була пов'язана якоюсь ниткою з тими тенетами. Ми думали про долю Фортунію, який все-таки був людиною великих здібностей і довго вовчав ліси, перше ніж п'яти в них. То, певна його мапа, після багатьох кружних шляхів опинилася в Брекемарі. Ми довго шукали її після смерті Фортуніо і довідалися, що на неї десь натрапили шукачі скарбів. Двоє мрійників, непідготовані, без проводарів, пішли на очевидну небезпеку, як хтось йде на очевидну авантуру. Вони йшли, наче не двоє людей, а дві половини двох людей, з одного боку Бракемар, для якого влада була чистою технікою, який завжди бачив лише маленьку частину речей і ніколи не бачив їхнього коріння. А з іншого князь Зунмира, шляхетна душа, що знала справедливий лад, але схожа була на дитину, яка зважилася піти до лісу, дивують вовки». А проте здавалося, що отець Лампрос зміг би якимось глибинним способом змінити їх і з'єднати в одне, як це робилося за допомогою таїнства. Ми написали йому записку про те, що сталося, і послали із нею Еріо до монастиря святої Фальцифери. Відколи князь із бракемаром з'явилися в нас, ми були пригнічені, але бачили стан речей чіткіше, ніж досі. Ми відчували, що він досяг своєї кульмінації, і що хід подій підхопить нас, як підхоплює людину бурхлива течія у вузькій ущеленні. Ми вважали, що тепер настав час тримати на магове дзеркало, і надумували засвітити ним світло, поки сонце ще стояло на небі. Ми піднялися до альтанки, і способом, що його визначив мах, запалили кришталевим диском від небесного світила лампу. І за святобливою радістю ми дивилися, як гасло синє полум'я, а тоді сховали дзеркало і лампу в заглибині, де стояли лари. Ми ще тільки перевдягалися, коли повернувся Еріо із ченцевою відповіддю. Хлопець Застав ця лампроза за молитвою. Навіть не прочитавши нашої записки, чернець і зразу ждав Еліо листа. Так дають наказ, що запечатаний давно лежить на поготові. Ми побачили, що того листа вперше підписано ім'ям Лампроз, а до підпису додано ще й відбиток герба із висловом Моє терпіння має причину, і вперше в ньому не мовилося про рослини. Отець лише коротко просив мене розшукати князя і подбати про нього, а ще застерігав, щоб я не йшов до лісу без зброї. Треба було швидко збиратися і, як вапливо перекинувшися із отту кількома словами, надяг стару випробувану мисливську куртку, які були не страшні жодні кулючки. Правда, зі зброєю в нашому скиті справи були кепські. Лише над комінком висіла рушниця, із якої ходять на качок, але з прикроченим дулом. Ми часом користувалися нею під час своїх мандрів. Стріляли рептилій, що були витривалі і мали тверду шкіру, а тому їх багато легше було вбити добрим шротом, ніж Найкраще пущиною кулою. Коли мій погляд ковзнув по ній, мені пригадався мускусний запах, що струмує назустріч мисливцями, як він у гарячій прибережній гущавані наближається до місця, де збираються великі ящерки. На ту пору, коли земля і вода в сутінках зливаються в одне, ми чіпляли надуло срібну мушку то була єдина річ у нашому домі, яку ми могли назвати зброєю. Тому я почепив її на себе, а брат Отто повісив мені через плече велику шкіряну турбину, до нагрівки якої були прилаштовані ключки на вбитих птахів, а всередині пришита патронна стрічка. У такому поспіхі хапаєш перше, що трапиться під руку. Та й отець Лампрос, загадуючи мені взяти з собою зброю, мабуть, вважав її більшою ознакою того, що я людина вільна і приходжу до ворогів, як до друзів приходять із квітами. Добра шпага, що служила мені, коли я належав до пурпурових вершників, висіла далеко на півночі в батьківському домі. Та я би не взяв її в таку дорогу. Вона єскріла на сонці в запеклих битвах вершників, коли земля стогоніла під копитами, а груди роздималися від п'янкого почуття, її добував успіхов, коли ми, легенько погойдуючись у сідлах, переходили у чивал і починала бріщати зброя, спершу тихо, тоді всі дужче, а очі вже вибирали супротивника серед ворожого війська. На неї я покладався у ті хвилини двобоїв, коли серед бурі пролітаєш на коні широкі долини і багато сідол бачиш уже порожніми. Тоді чимало ударів падало на чашку франкської репіри та на держака шотландської шаблі, але було чимало і таких, коли рука відчувала м'який опір голого тіла, якому шпага відбирала життя. Проте всі ті вояки, навіть вільні сини варварських народів, були шляхетні люди, що задля батьківщини підставляли груди залізу. І за кожного з них ми могли б під час учти підняти келих, як годиться між братами. З цього світу у суперечках домовляються про межі, яких має сягати воля. І зброю, що її витягають із піхов проти таких супротивників, не вживають проти шкородерів та їхньої челяді. Як квапливо попрощався із братом Мотто, а також із Еріо. Хлопець дивився на моє лаштування спокійно, нітрохи не хвилюючись, і я взяв це за добру ознаку. Нарешті ми зі старим пастухом вирушили в дорогу. 22. Уже почало смеркати, коли ми досягли боловарового обійстя. Ще здала, кому побачили, що воно стривожене, стайні були освітлені смоускипами, ривла худоба, яку поспіхом кудись переганяли. Ми натрапили на гурту збройних пастухів і довідалися, що решта їх ще не повернулася з далеких околиць кампанії, де вони мали сховану худобу. У садиби нас зустрів Зомбож, найстаріший баловарів син, здоровилою з рудою бородою. В руках він тримав батога, на ремінець якого були поначіплювані олов'яні кульки. Зомбож розповів нам, що у півдні в лісі щось сталося. Вони побачили там дим і почули галас. А потім з чагарів – що тяглися вздовж колючої від ноги, вийшла ціла зграя світляків та мисливців і захопила череду, яку вони з батьком тримали там, на хуторі. Правда, зомбор на болотах відібрав у них назад частину здобичі, але під час сутички із ними виявив ще й гурт лісників, отже, можна було чекати нападу. Тим часом розвідники помітили цілі загони окремих лісових розбишак, також і в інших місцях, як от у Чагарях під гаєм Червоного Бика, або навіть позаду нас. Тож нам пощастило, що ми встигли дістатись до садиби, перш ніж нас відрізали від неї. За таких обставин ході було сподіватися, що баловар піде зі мною до лісу, і справедливо, адже він найперше мав подбати про своє майно та про своїх людей. Та я ще й досі не оцінив, як слід Беловара, не знав, на що він здатен задля друзів. І він зразу ж заприсягся, що він цього дня не пустить мене не самого, ані кроку ступити до лісу, хай би навіть його дім стайні та комори згоріли дощенту і диручив зомборові піклування про садибу. Почувши ці його слова, жінки, що вже виносили з дому коштовності, квапливо торкнулися руками дерева і жалібно ойкаючи обступили нас. Потім підійшла Беловарова мати і обмацала нас руками від голови до п'ять. На моєму правому плечі її пальці наткнулися на опір, але за другим разом вільно ковзнули по ньому. Та коли вона торкнулася синового чола, її охопив страх, і вона затолила хусткою обличчя. Тоді молода баловарова дружина кинулася йому на груди і пронисливо заголосила, як голосять помертвих. Але що було, що було старому жіночі сльози, коли пахло сутичкою, нікли в крові у нього вже шумувало п'янке почуття боротьби. Він обома руками від... відіпхнув всіх від себе, як плавець розгортає хвилю, і гучно покликав синів та черять до зброї, називаючи кожного на ім'я. Собі він відібрав лише невеличкий загін, нарешту передав зомборові на оборону садиби. Проте старий відібрав лише тих, хто в родовій боротьбі вже вбив супротивника. Він... Бувши в доброму гуморі, називав їх своїми півниками. Кожен мав на собі шкіряну куртку без рукавів, а в руках незугарну зброю, яку споконвіку тримають у зброярнях господарі садибно по Совиськах. Тієї хвилини на булаваровому подвір'ї у світлі смолоскипів можна було побачити людей з галабардами, обушками та важкими таранами із гострими сокирами, довбнями і з найрізноманітнішими гострими гаками. Тією зброєю старий гадав полоскотати лісову галайстру, щоб вони більше не свербіли руки на чуже добро. Потім псарі повідчиняли клітки, в яких вже волували собаки, струнки гончаки, важкі вовкодави. Тонке скаволінні дзявкіт перших злівалося із... Товстим гавкатом і гарчанням других. Собаки на чолі ж з великим шукачем Леонтодоном повискакували з кліток і заповнили подвір'я. Леонтодон підбіг до Беловара і, радісно повискуючи, став йому лапами на плечі, хоч який той був високий. Челядники напоїли собак і налились шаплика, що стояв у різниці, на викладений каменем тік крові щоб вони лизали її. Собаки і гончаки і голкодави були гордістю старого і, напевне, чималою мірою і через них мерзота з ялинників цими руками далеко оминала його землі. Для зграї легких собак він розводив в прутких леврет, ніяких вільні араби тримають у своєму таборі, яких їхні жінки вигодовують своїми грудьми. На тілі цих собак кожен м'яз проступав так чітко, наче його голив анатом, а рух так заполонював їх, що вони навіть у вісні раз по раз здригалися. З усіх бігунів на землі їх міг випередити хіба гепард, і то лише на короткому відтінку. Вони гналися за здобичю у палі, зрізуючи дуги і ловили її за карк. Проте були вирети одиники, що, схопивши здобич за шию, звалювали її на землю і тримали, поки надходив мисливець. Для зграїв важких собак старий плекав молоських догів, чудових у ясно-жовту і чорну смужку тварин. Безстрашність цієї раси була ще й підсилена через схрещування кров'ю тибетських догів, яких... На римських аренах випускали протитурів і левів. Порода виявлялася в їхній величині, гордій поставі і в тому, як вони тримали хвоста. Майже всі ті собаки мали глибокі шрами на спині, пам'ятки про полювання на ведмедів, залишені ударами їхніх лап. Коли ведмідь виходив із хащів на луку, то мусив триматись у злісся – Бо якщо ті собаки доганяли і спиняли його, то загризали на смерть, перш ніж мислилицю стихав зняти із нього шкіру. Собаки борюкалися, гарчали, качалися на внутрішньому подвір'ї, з їхніх червоних пащ блискали страхітливі ікла, палахкотіли смолоскипи, брещала зброя і ламентували жінки, що гасали подвір'ям, наче розполохані голуби. Той гармидер тішив старого, він правою рукою задоволено кудовчав бороду, а лівою гладив широкого кинжала у червоних піхвах, що висів на поясі. А ще він на ремінці, накинутому на зап'ясток, носив важку двосічну сокиру. Потім челядники у шкіряних нарукавниках, що сягали до самих плечей, Кинулися на собаки, пов'язали їх міцним мотузом із королини одова смики. Ми вийшли з брами із погашеними смолоскипами і, поминувши останні межі Булаварових земель, подалися до лісу. Зійшов місяць, і в його сяйві я віддався думкам, що посідають нас, як ми йдемо у них дома. Я пригадав чудові місячні години коли ми йшли в авангарді наших загонів, а з нами у холодному світанку лунав хор молодих вершників. Наші серця билися так радісно, і всі скарби цього світу здавалися нам нічого не вартиме порівняно з очікуваною втіхою короткого і почесного походу. О, як відрізнялися ті години від цієї ночі, Тепер у бляклому місячному світлі ми зброя, що скидалася на пазурі та роги страховиськ. Ми простували до лісів, заселених лемурами, де не існувало людських законів і правил, де нам не судилося здобути ніякої слави. Я з великою гіркотою відчував вмирнуто честі і величі. Як мене втішало те, що я вибрався до лісу не з любові до таємничих пригод, як першого разу, коли шукав фортуню, а задля доброї справи, та ще й на поклик людини високого могутнього духу. Я поклав собі не піддаватися ані страхові, ані запалові. 23. Ще поблизу садиби ми розділилися, наперед вислали розвідників, за ними йшла група, зі смиком гончаків, а останнім головний загін із важкими собаками. Місячне світло стало таке яскраве, що хоч і літери читають, тому кожен наш загін, допоки ми йшли ще йшли пасовиськом, було видно, як на долоні. Але і ми бачили ліворуч від себе три високих тополі, як гострі списи, а спереду темну смугу колючої від ноги, тож легко могли визначити напрямок. Ми йшли до вигину, де від лісу відходив серп колючий від ноги. Моє місце було поруч зі старим прихільником родової помсти, колосмика легких псів, і звідти нам видно було тих, що йшли на чолі валки, досягши смуги очаря вільх, що відмежовувала від лісу мочері. Ми побачили, як вони насторожено зупинилися. А тоді пірнули в прогалину між кущами. І тільки вони зникли в нас з перед очей, як щось прикро за скриготіло і клацнуло, наче залізна паща. А тоді пролунав крик смертельно пораненої людини. Розвідники вискочили з кущів назад на луку, і ми поквапилися до них, щоб перехопити їх і довідатися, що сталося. Прогалина, до якої були зайшли розвідники, Зросла високим поколіна дроком та вересом, мінилася у місячному світлі, а посеред неї нам відкрилася страхітлива картина. Там, на важкій залізній дузі капкана, немов якась дичина, був у горілиць підвішений один із молодих Беловарових челядників. Ноги його ледь торкалися землі, а голова й руки звисали в траву. Ми підбігли до нього і побачили, що він спіймався в пастку на набевзів, як старий Боловар називав важкі залізні капкани, що їх він сам ставив, прикривши гіллям та травою на стежках, якими ходили люди. Гострий бік дуги розітнув челятникові груди, і зразу було видно, що рятунку йому немає. Проте ми спільними зусиллями розтягли пружину, щоб висло... в... визволити затиснене тіло. добуваючи його із капканами, виявили, що дуга була обладнана немов би акулячими щелепами із гострими зубами з блакитної криці. Ми обережно стололи пащу, а тоді викопали яму і поховали мертвого. Ми здогадувалися, що ворожі вивідувачі стежили за нами. І справді, ще мовчки стоячи, запущеною донизу зброєю навколо знівеченої жертви, почули шелестіння у поблизьких кущах, а потім гучний глузливий сміх десь у темряві. Тепер мочаро рожив, як оживе місцина, де спить вороння, коли його хтось потревожить. Зажорхотіло й затріпотіло за сусновище голля, зашелестіло під чиєюсь худою трава вздовж темних канав, де старий лісничий тримав хижі для мисливців на качок. А водночас на мочері знявся свист і безладний гамір, наче там то з грая щурів. І ми чули, як ті пройди світи вигуками підбадьорювали один одних як підбадьорюють себе, попавшись на слизькому, хлопчики і каторжники, коли вони певні, що їх більшість. І справді їх, видно, було багато більше, ніж нас, бо із близька і здалека долина в їхній зухвали спів. Біля самих нас галасувала ватага з Лепікусьєра. Ми чули це з їхньої вимови. І вони челапали по мечері, вгрузаючи в ньому, і квакали, як жаби. Катрін то добряча хойда, грудьми все гойда та гойда, як льоха крутить ногами, брехлива до дічиї маги. А з високих заростів зінуваті вінчикової зачерету та злози їм гучно відповідали їхні поплічники. Серед того гармидером ми бачили, як над трясовиною танцювали зеленаві світляки і перелітали в інше місце, наполохані видянні птахи. Тим часом дійшов також головний згін із смиком важких собак, і ми помітили. Те, що челядники побачили і почули, налякало їх. І вони ладні були відступити назад. Тоді старий баловар вигукнув на повний голос. Гайда, хлопці, гайда, та лісова підлота швидко підібгає хвоста, тільки добре глядіть, щоб не втрапити в пастку. І, не озираючись ні на кого, він рушив вперед. Леза його двосічної сокирі поблискували в місячному світлі. Тепер очілядники подалися за ним, охоплені бажанням поквитатися із тими, в чиєму капкані сконав їхній побратим. Ми пробиралися крізь очерет та кущі невеличкими групами, обережно обмацуючи ногами землю. Так ми відшукали тверді помежів'я між болотами на темних плесах, яких мерехтіло листя жовтого латаття. І скрадалися повз присохлий руїз із темними качалками, що пускали пух. Невдовзі ми почули зовсім близько від себе голоси, на повзнаші скроні засвистіли кулі. Настав час челядникам нацькувати собак. Шерсть на них настовбурчилася, а очі заблищали, як жарини. Нарешті ми відпустили їх. І вони радісно повискуючи метнулися, мов біля сті стріли в темній зарості. Белавар правду казав, що та потолоч не зможе опертися нам. Тільки нособаки ну, загавкали, як ми почули переляканий лемент, що швидко віддалявся в кущах. Собаки валуючи мчали за втікачами. Ми чимдуш кинулися на зерці за ними і побачили, по той бік чахарів невеликий мачаж, рівний як тік. Саме до нього втікали розбишаки, а вже звідти, рятуючись від смертельної небезпеки, мчали до бору. Хоч бір був недалеко, добігти туди змогли тільки поодинокі з них, на яких помнули собаки. А ті, на кого вони напали, мусили стояти на місці. Собаки кружляли навколо них, наче... Жохтаві омахи полум'я у царстві приречених вічні муки, і люто скакали їм аж до облич. Ї. Подекуди втікачі попадали і лежали на землі, наче їм відібрало руки і ноги, бо собаки, найменше їхній порух, зустрічали гарчанням і тримали їх зубами за шию. Тепер челядники відпустили важких собак, і ті валуючи кинулися в темряв. Ми бачили, як вони наскакували на свої жертви і валили їх на землю, а тих, хто пробував опиратися, шарпали і дерли далі. За собаками йшли челядники і забивали повалених. Там, як у пеклі, не жаліли нікого. Вони нахилилися над забитими і кидали собакам те, що їм належало від упольованого. Потім на превелику силу знов пов'язали їх. Ми стояли на мочарі, ніби в присінку темного бору. Старий баловар був задоволений. Він похвалив собак та чалядників за добру працю, а цих останніх ще й почастував горілкою. Тоді заквапив їхати далі, поки тіком пощастило втекти, не зворохобили мешканців лісу. А для цього загадав порубати сокирами прохіду на провласних чагарях – що оточували ліс. Ми опинилися недалеко від того місця, де я побував із Отто, шукаючи булатку червону. Тож тепер поклали собі найперше напасти на ремінний бліг. Коли прохід став завшишки, як брама і в клуні, ми запалили смилу скипи і наче крістем темну на пащу ступили до бору.